Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Közben megjött a vendég, aki kérdezte, hogy Van-e veszélyességi pótlék az alapján, hogy ide az ember lejön Tehát a Kubató kérdezte, hogy A betonkeverőnél kellene lejönni Ennél többet nem mondanék a mesterházi light colaért föl, termék megjelentést hallottak, azért a lihegés. Ugye az élő lebonyítási műsornak és a kérdfejancsának megvan az a varázsa, hogy tehát a hangulathat rá, hogy ez jó nem felledönteni. Leolvastam valakinek az e-mailjét, aki itt jó körülmények között élt, vagy az állami autópalya közelőnél dolgozhatott, vagy a nemzeti infrastruktúrafejlesztőnél, és Arról beszélt, hogy mennyire nehéz Németországban élni, de hogy ott nem duhos a levegő, lehet, hogy visszajön. De gyakorlatilag az élhetetlenségünkről beszélt. Én ezt összekötöttem egy dologgal, még egyel, és aztán nem leszett nagyon hosszú, fél percbe beleférek talán. Arról szólt, hogy Terep Kuvatov Gábor volt itt, és hosszan válaszolt a fradituk kérdéseire, és ezáltal bekerült a műsora vérkeringésbe, az információ vérkeringésbe, miközben beszélgettem fél órát Gyurcsány Ferencsel is, akit még se hallottam, ennyire esentűnek, ennyire célját is irányt vesztetnek, ami egyébként onnan derült ki, hogy elmesélt, hogy volt Ajkán, és hogy azért ment a tesco mert jött, ment Ajkán, és senkivel nem találkozott, és ezt elmondta. Tehát a feri dicséretére legyen mond, hogy nem kertelt Um, és aztán később is ilyen esendő volt, és én egyáltalán nem gondoltam ezt leverni rajta, és azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ennek legalább olyan hírértéke volt, mint hogy a Fradi Sasmos marad-e, vagy sem, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen is a mi életünk, mitől olyan, amilyen, és hogy olyan fontos vagy fontos talán dolgokról beszélgetünk, miközben Kálmán Olga megmondta, hogy olyan szó nincs, hogy fontos talán, de nem véletlenül dolgozom már az ATB-nél sem. És az volt a kérdés, hogy nem az, hogy a Fidesznek van -e alternatívája. Most én lennék, ha te kommunikációs tanárodak, azt kérdezném, hogy tudod, hogy minek van. Igen, hogy annak az életnek, amit élünk, van-e alternatívája, és nyilvánvaló, hogy ez egy értelmiségi közeg fogalmazta meg, nem biztos, hogy mások ezt pontosan így fogalmazták volna meg, és az érzelményeiknek ez alapján adtak volna a hangot, amiben nem csak érzelmek, hanem, hanem az értelmis szerepet játszott, és sajnos bele kellett ezt a szót, egy Svájcból telefonáló valakibe, aki nyomdász, négy és fél évig él talán Németországban, vagy négy évig fél éve él Svájcban, és azt mondta, hogy ez itt óvattal, azért ne propagáljam a kivándorlást, és azt mondtam, hogy nem a kivándorlást propagálom, hanem hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy itt ne legyen duhos a levegő. Mesterházi Van alternatívája természetesen, éppen talán a napokból olvastam egy újságcikket, ami egy felmérésre utalt, hogy... Talán a tavalyi évben volt a legmagasabb a kivándorlóknak a, a szám a Magyarországról. Ráadásul maga a cikk is, hogy az elemzők, szociológusok, akik ott megszólaltak, azok azt mondták, hogy ezek a számok mind alábecsülik a valós kivándorlást, hiszen nem mindenki regisztrált, tehát nem, nem mindenkiről van adat, és hogyha a befogadó országoknak a különböző adatait nézzük, akkor sokkal magasabb szám jön ki. Valólien. 350 és 500 ezer közé lövik be azoknak a számát, akik elhagyták az országot. Ha már ilyen kommunikációról beszélünk, akkor azt lehetne mondani egy szlogenszerűen, hogy ez nagyobb szám, mint a hányan az 56-os forradalom után hagyták el a, a, az országot. Én azt látom, most is tegnap is a Márta Tapolcai, meg ajkai kampány szóba került egy pillanatra. Tegnap is belefutottam egy olyan nénibe, aki arról beszélt. Bocsánat, csak mert jó, tehát ismerem, én édesabám, még onnit származok abból a térségből, tehát van egy-két ilyen családi ismerős is, aki arról beszélt, hogy ő már az unokájával azért tanult meg skypollni, ez a lényeg a dolognak, mert így tudja tartani a, a kapcsolatot a, az unokájával. Tehát azért szerzett be magának számítógépet, csatály, nagy Nagynezel nem mesélte a tortúráját, de mi a lényeg, hogy ezen keresztül tartja a kapcsolatot. És ugye általában két dolgot szoktak mondani, hogy miért mennek el fiatalok, most már kevésbé fiatalok is. Az egyik az értelemszer az anyagi kérdés, tehát a megélhetés. Ezt mondta másik a Svájciabban is. De a másik az, amire te utaltál egy picit talán, hogyha jól értettem, hogy hangulati elemei is az a, a, a ért a, a dohos levegőről. Így, tehát szerintem egy ilyen jópofa metafora ehhez a dologhoz, tehát sokan azért is mennek el, mert hát azt mondják, hogy nem érzik annyira élhetőnek azt a világot, amit majd minden megtapasztal. A saját magad tízését nem e, fogalmaztad meg, mert ugye te azt mondtad, hogy ez lehetne másképpen is. Én nem látom, hogy hogyan lehetne másképpen. Én azt sem tudom, hogy te megélted e és ha igen, akkor mikor utoljára, akkor itt nem volt dohos a levegő. Nézd, én szerintem most már kormányoktól függetlenül azt gondolom, hogy az ezt megelőző, mondjuk az előző négy év előtti időszakban talán azt mondom, hogy akkor azért nem, nem volt ennyire, nem nyomta rá ennyire a bélyegét a, a politika a magánéletre, vagy nem mászott ennyire be a hálószobába. Elfogult, vagy, akkor is belőle. Ne, Elfogalom, lehet, hogy elfogult vagyok, de én akkor is azt gondolom, hogy abban az időszakban, mint az első húsz évünkben a rendszerváltás óta szerintem sok buktató nehézség okán, de, de nem az volt az élet célja a fiataloknak, hogy külföldre menjenek. Most az az élet célját, ez nem ok, de... hanem következmény. Ez, Tehát ez ez Fritz Tamás élő csáfolata. Persze következmény, cél, hogy most az egyik budapesti jó nevű gimnáziumnak a hallgatóinak a, a, a 95%-a külföldre akar menni már tanulni. Nem, Jó, dolgok. de én most azt kérdezem tőled, hogy itt ül egy fideszes rétor, és azt mondja, az a mesterházi a beszél, aki egyébként segített az etópartnak, juttatni a 12,5 milliárdot, amire én már most azt mondanám, de ezt mondtam tavaly, sőt, ezt mondtam 2001-ben Lovas Istvánnak ezt... is, azt mondanám, hogy elnézést, de ez honnan jutott az eszébe? De én ezt mondom, én azt nem mondom, ezt mondom, hogy mondod, kialakul de... egy olyan hangulat az országban, ahol a munkanélküliség miatt nem találnak az emberek megfelelő megélhetést, és a közmunkára nem megoldás. Tehát a statisztika adatokat lehet szépíteni azáltal, hogy van közmunka, de ez nem valódi munka. Erre nem lehet egy életet fölépíteni, vagy egy családot alapítani, hogy valaki közmunkás. A bérek sem olyanok Magyarországon, hogy, hogy az is hosszú távon megnyugtató megoldást jelentsen egy családnak. És a másik még, ez a hangulat. Nem is tudom, valaki úgy fogalmazott, külföldön jártam, és azt kérdeztem, hogy mi a különbség, hogy itt Magyarország meg külföld, és egy, egy nagyon érdekes dolgot mondott. Tudja Attila mondja, itt, eh, ahol ő él, itt mosolyognak az emberek az utcán, Magyarországon meg, meg nem mosolyognak az emberek a, a, az utcán. És való, valószínűleg ebben is van eh, egyfajta ilyen, hogy a levegő, vagy nem ahhoz képest egy, egy érdekes meghatározás. És van nekem is olyan barátom, aki fogorvos, tehát nem lehet azt mondani, hogy rossz eh, anyagi körülmények között élne, de azt mondja, hogy külföldön ugyanezt a pénzt nyugodtabb körülmények között rendezett, jobb akkor hangulatban. Jó, prób prób próbáljuk meg ezt valahogy, ugye nem lehet. Tehát már amit most kérdezek, Te nem a, az Azt legyen... kérdezem tőle, tegnap hallgattalak az inforádióban, és azt mondtad, cáfolj meg, ha rosszul hallottam, hogy talán nem kéne a mostani külpolitikának kompenzálnia, és mindenkinél több embert elküldeni most a közelkeletre, hiszen a környező országok egyikese küldeni ennyi embert, sőt, a nálunk fejlettebb országok se száz valahány ember, és hogy ezügyben, hogy nem-e kéne-e valami egyeztetést végrehajtani, ahhoz, hogy egyébként ezt a szocialisták mindegy szállít megszavazzák, de mintha az is kiderült volna, hogy te egyébként ennek a delegát, vagy ennek a nem tudom micsodának a, a híve vagy, de hogy ezügyben minthogyha a pártodon belül nem lenne egység. Most biztos a hallgatók nem pontosan tudják, hogy az iszlám állam, iszlám állam igen. harcról van szó, ennek van egy ünnezett. koalíciója, amibe 62 Ország vesz részt. Különböző féle forma formában vesznek részt az országok ebben a, a küzdelemben. Van, aki harcoló alakulatként, van, aki ilyen kiképző, objektumőrző. Van aki, ad. van, aki pénzt ad, van, aki humanitárius dolgokat ad, van, aki eszközöket ad. Ma, ma is Magyarország tagja egyébként ennek az úgynevezett koalíciónak. Mi eszközöket, humanitárius segítséget adunk. És egyszerűen azt mondtam, hogy ha az az oka annak, hogy kiküldünk 150 katonát Ki kérte tőlünk most, hogy legyen más? Euh, hát, hogy erre is kialakult egy polémia, hogy egyáltalán honnét jött a, a felkérés konkrétan az amerikaiktól érkezett egy felkérés arra, hogy, hogy Magyarország valahogy intenzifikálja a részvételét ebben. Ezt valamilyen külügyi embert tette? Vagy nem, fogja? nem ez egy katonai uh -huh. csatornákon keresztül érkezett. E, ugyanebben a NATO nem vesz részt, ez kimondottan az amerikai uh -huh. e, katonai részről, ez egy centomnak hívják, ez a central a rövidítése, érkezett. nem, nem, azoknak az országoknak, akik. Ugye az ENSZ-hez uh -huh. írak eredendően, eredet, hogy Segítsen, egy ott van egy biztonsági tanácsi határozat, vagy kettő is, ami ezt megalapozza. Hát most pontosan nem tudom megmondani egy éven belül talán, hogy az előző évben. És ez alapján, tulajdonképpen a nemzetközi jogi alapját ez az ENSZ határozat adja meg ezeknek a, vagy ennek a missziónak. Ezt az Egyesült Államok vezeti ezt a koalíciót, és hát őtőlük érkezett a felkérés, hogy hát Magyarország gondolja, fontolja meg azt, hogy, hogy katonailag is részt vesz. Már katonákkal így értem, a katonai ugye, és azért mondom, hogy ez nem NATO misszió. És mi azt mondtuk, hogy ha ez pusztán csak azért döntött most hirtelen a kormány emellett, mi? hogy kiküldünk 150 visszát? katonát, nem, Magyarországnak érkezett igen, a fekete. Nem, de hogy mi azt mondtuk, azt kéz, Igen, igen, igen, igen, bocsánat, az MSP részéről, hogy... hogy ha az Orbán ezzel csak a saját külpolitikai mozgásterét akarja bővíteni, hogy szerezzen egy jó pontot most az amerikaiaknál azután, hogy egy csomó rossz pontot szerzett, hiszen mély ponton vannak az amerikai-magyar kapcsolatok, vagy hogy enyhítse a Magyarország elszigeteltségét itt a nyugati világban, akkor ezért ne küldjünk katonákat Irakba, még akkor sem, hogyha ilyen őrzővédő, objektumvédő, meg kísérő feladatokra küldjük őket. Hát akkor egyszerűen változtatni kell a külpolitikának, nem Kazasztánba kell menni, és ott arról havadabázni, hogy, hogy, hát. hogy, hogy nem, jobban otthon nézi magát Kazasztánba, mint, mint Brüsszelbe vagy, vagy Nyugaton, hanem akkor változtatni kell egyszerűen külpolitikai stratégián, ehhez nem kell katonákat küldeni. És mi megcsináltunk, mint MSZP egy módosító indítványt, ami arról szólna, hogy Magyarország fokozza, a Mindez azért van, hogy egységes szavazás legyen, vagy egy hát ugye a... Most a kormány hirtelen konszenzus keres ebben a, a témakörben, az elmúlt év az életben nem keresett semmibe se konszenzust. Most ebben a témakörben, ami egyébként ami, ami normál helyzetben normális lenne És az, mi az hogy... mi ebben a vita az mszp belül? Az, hogy én, én azt mondanám, hogy értékalapon most, hogyha elvonatkoztatunk el a Fidesztől, meg az Orbántól, meg az egész magyarországi ingoványtól, ami a belpolitikában van, akkor érvelhető az, hogy egy ilyen terrorista állammal szembeni fellépés az kötelessége, azoknak az országoknak, akik úgymond és szemben állnak ez pártban. Nem vagyok egyedül, csak egyszerűen sok minden belpolitika és egyéb ok miatt, amik szintén racionális és megindokolható magyarázatok. Inkább úgy mondom, hogy kisebbségben vagyok most ezzel a, a, a frakcióban. De ettől függetlenül pont azért csináltunk egy módosító javaslatot, hogy az értékválasztásunk is, ami azt jelenti, hogy az terrorizmus szó? elleni harc. Az ez arról szól, hogy növelnénk azt a fajta segítségnyújtását Magyarországnak. De kevesebb ami ember ember nélkül, tehát egyáltalán ember nélkül igen, nem küldött. Hiszen az, katonál. amiről tegnap még volt szó, nem vagyok hosszú, csak nagyon így Ilyen, hogy hiányolta azt a hatástanulmányt, ami arról szólt, hogy Magyarország területkitettsége ezáltal növekszik vagy sem. Így hogy a három helyen kell a biztonsági kockázatot nézni, a katonák, akik kint vannak, ott milyen a helyzet, a magyar külképviseleteknél milyen lehet a helyzet, tehát ugye érheti őket bármilyen támadás, és Magyarországnak a, a fenyegetettsége bővül -e, nő -e. Erre nem nagyon tudtak tegnap se határozott igen, se nemet mondani, úgyhogy kezdeményeztem, hogy másik bizottságülés, hogy beszéljünk akkor erről. Hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy egy döntés meghozása kapcsán, hogy milyen. Itt az elnök. Zsóta az mit, elnök. mit mondott ő például arra, hogy a külpolitikán kéne változtatni? Mit mondott arra, hogy hatástanulmány? Mit mondott a A az azért nehéz helyzetben van, hiszen korábban államtitkára volt a külügyminisztériumnak, most pedig bizottsági elnök. Tehát valamiért ugye őt, őt, őt meneszte. Ő ezt szándékosan választott, hiszen tudtam, hogy a Washington nagykövetség is. Ugye vannak egy legykák, hogy mehetett volna Washington a nagykövetnek, vagy bizottsági elnökséget választott. Nem tudom ebből mi az igazság, de ami a lényeg, hogy egyébként a külügyi bizottságba korrektan vezeti az üléseket. Igen. Tehát hogy nem azt mondanám, hogy. hogy a Fidesz ott így vagy úgy viselkedik, tehát tisztessége vezeti ezeket az üléseket. Az ő véleménye az, hogy ez a, az Euróatlanti szövetségi rendszerbe ez egy jó üzenet lenne, hogyha Magyarország 150 katonát küldene ki ilyen őrzővédő, kísérő partnerségépítési feladatokra. Mi meg azt mondjuk, hogy, hogy nem üzenetet kell, tehát nem azért kell kiküldeni valakit. Hát ez 2017. december 31. tehát két évre szóló Aha. küldetés a katonáknak. Most, amikor a parlament eldönti ezeket, meg Aí felszerelésnek szavasz. 20 milliárd forint, amikkel rögtön. Most, most 60, durán 6 milliárd forintot különítettek el, csak arról, hogy a felszerelését a katonák. Most tudjuk, meg... hogy az amerikai kettő szentel néznének ránk, ami persze nagyon fura, hiszen olyan dolgok miatt néznek szemben ránk, ami miatt ami nehéz összehasonlítani azzal, amiatt az elmúlt időben kezdés. Ez megfelelési kényszerből nem szabad emberek életét kockáztatni. Tehát pusztán az azért, gondolta, hogy Fidesznek... az én azt láttam az üzenetekből, amikor ott elhangzanak, abból nagyon értelmes magyarázatot nem tudnak arra mondani, Csak hogy értsék a hallgatók, Németország 100 katonával van kint, Kanada 70-nel, Portugália 30-al, Norvégia, meg ha jól emlékszem, 50-nel. Na most ehhez képest mondjuk mi a 150-et, és még hozzátenném azt, hogyha megnézzük Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot, Szlovéniát vagy a balti államokat, vagy Horvátországot, hogy ők mivel járulnak hozzá ehhez a koalícióhoz, akkor mindenhol azt találjuk, hogy vagy humanitárius segélyt adnak, vagy katonai felszerelést adnak, vagy pénzt adnak. Mi lesz? Tehát katonát úgymond okay. nem adnak. Mi lesz? Hát én szerintem fidesz, ez nem nagy kérdés, hogy megszavazza a parlament. Ugye ez egy formálisan kell hozzá két harmad, de tekintettel arról, hogy azt hiszem a DK rögtön már a legelején, a Fodor Gábor is rögtön a legelején meg, ha jól emlékszem, az együtt részéről a is a legelején már azt mondta, hogy ők mindenféleképpen támogatják ezt a küldetést. Tehát nem nagyon mérlegeltek semmit, sem, csak úgymond, hops beleugrottak a közepébe. Ezért matematikailag meg lesz a, a kétharmad egészen biztosan. Mi függővé teszünk a döntésünket attól, hogy a módosító indítványunkkal ö, mi lesz. Most én azt látom, hogy a frakciónak a, a véleménye, az érvek, ö, azok inkább afelé hajlanak, hogy ha, ha nem fogadják el a indítványt, tehát ragaszkodik a kormány ehhez a ö, hogy mondjam, személyes katonai részvételhez 150 katona által, akkor inkább nem lesz szerintem az ha eveszvét... Jól emlékszem, túljelentkezés is volt már ebben a csapatban, ha csak nem emlékszem rosszul, ami nagy valószínűséggel a pénz lehet az, ami kiváltja ezt a vonzelőt, nem pedig a békénfentartást, de valószínűleg oszmályi vagyok. pont egy ö, ö, hölgyel beszélgettem Tapolcán, és a férje Afganisztánban szolgál kint, most még azt a fél hónapja van hátra, azt hiszem hat és fél hónapra vállalt szolgálatot, most kicsit beszélgettem a hölgyel, és mondja, hogy, hogy náluk egy, egy, egyértem a döntés, az, vagy a érve az az volt, hogy e, ugye ez sokkal jobb fizetés. Jó, akkor rejel. egy nagyon-nagyon merész ugrás, pénz-pénz. Ugye azt mondja a Gulyás Gergely, aki nagyjából két óra múlva lesz ennek a műsornak a vendége, hogy Láma Kulcsár ügy is mennyi ideje elhúzódott, ugye ahhoz, hogy az állam úgy álljon jót, ahogy egyébként a bankbetéteknél, ahhoz jogerős bíróság ítélet kell, de senkit nem hagyunk az útszélen, azt nem lehet bevárni, hiszen annyi idő telik el, hogy jogerős bíróság ítélet szülesen. Magyarul az lesz a megoldás, amit egyébként az MNB már kezdeményezett is, hogy mint megszüntessék, nem bűncselekmény okából, hanem attól teljesen függetlenül a betétek és a kötvények, garanciáját, amiről éppen a beszélgettem Dura Péterrel, és egy eléggé felépített beszélgetés során azt hoztuk ki, hogy ez nonszenz. Ugyanakkor a kormány mindannyiunk pénzéből úgy gondolta, hogy azokat, akik többet kockáztattak és vesztettek, nem a saját hibájukból, hanem más hibájukból, nem bünteti őket, még azon mértékben sem, amilyen mértékben egyébként talán lehetett volna őket büntetni, elnézést kérek tőlük a rosszú használatért, hanem, hanem kisegíti őket abból a pácból, amely pászba nem önként de kerültek. Hogyan viszonyulunk ahhoz az élethez, amelyben a játékszabályokat valaki úgy írja át, hogy közben bridgesnek hívják, de már rég nem úgy bridgeznek, mint ahogy egyébként máshol bridgesznek, és ehhez mi hozzászokunk, hiszen az, amit én mondok, az azért nagyon antipatikus, mert hogy jön a fiala ahhoz, hogy rosszat akarjon valakinek, aki egyébként önhibáján kívül, kwestor, Budakes, Hungária, tudom is én, Lombard károsult. A kicsit a párpolitikától elvonatkoztatva, mindig amikor ilyen botrányok történnek, akkor a politika hajlamos, mondjuk, látom van egy csomó pótméter, szóval túlnyomni túl a pótméter, túl ezt az egészet. Tehát születik egy a, ugye a felháborodásokán, joggal ugye fően háborodva nagyon sok ember, egyszerűen megint olyan megoldást találnak ki, ami, ami nem adekvát a helyzetre, tehát hosszú távon. Tehát most jól hangzik, rövid távon lehet kezelni, mert az embereknek a dühét lecsendesíti, de közép-hosszú távon pedig újabb és újabb problémákat fog, fog jelenteni. Tehát mindig a ló egyik oldaláról a másik oldalára esnek ilyenkor a törvényhozók, ahelyett, hogy megtalálnák azt a, bizt, valószínűleg egy kicsit lassabban, tehát nem egyik napról a másikra lehetne a legmegfelelőbb megoldást kitalálni, konzultálva szakemberekkel, ami, ami ezt, a, ezt a kérdést valóban a gyökerénél kezeli. Tehát, hogy még egyszer ilyen helyzet ne fordulhasson elő. Én azt gondolom, hogy Persze mindig mindenkinek van felelőssége, annak a kis befektet, meg annak is, aki e, hogyan csábítja a befektetőket, meg a törvényhozásnak is, hogy mi, mit, hogyan szomályoz, de azért nem 10 millió közgazdász országa vagyunk. Tehát azért az egy nagyon e, ideáltipikus állapot, hogy azt várjuk el e, egy átlag embertől, hogy van neki 1-2 millió forint megtakarítása, és akkor a reklámok közönében, ahol csábítóbnál csábítóbb számadatokat hall, akkor ő ne engedjen annak, és racionálisan mindig mindent pontosan számoljon ki, hogy melyik mögött milyen valóság állhat. Tehát jó, szerintem ez egy, ez egy Tehát Nem látjuk még pontosan, hogy akkor milyen, milyen szövege ennek a, a, a beadványnak. Van, van benne olyan, ami jó, tehát az első változatát azért láttuk, van benne olyan, ami nem, készítettünk mi is hozzá. Mi olyan demokrata interjú van, nem is ahhoz, ahhoz adtunk ö, ö, támogatás, hogy gyorsítani lehessen a pénz. Egy, egy hallgató elküldte, én nem olvasom a Demokratát, most már csak internetet olvasok jóformán, amiben pár héttel ezelőtt még Gujász Gelge se lépett erre a lépcsőre, hanem arról beszél, hogy mindenki kapja meg a 20 eurót. Tehát vagy jött egy politikai döntés, amely azt mondta, nem 20, 100. Most az a kérdés, hogy ez a 80 lett <coughs> azt, azt egyébként a politika... Tehát arról, arról szólt, hogy eszkalálódik a probléma, és. Nem úgy reagálnak rá, hogy mondjuk szakmailag normálisan lehetne, hanem egyszerűen egy hangulati elmétel. De ugye ott tartunk, hogy tudsz úszni, nem is, a megfizetem. Ez így van, ofiú után. De az egész olyanná kezd válni, miközben nem vagyunk egy gazdag ország. Szerintem ez egy tipikus kommunikációs krízis kezelés, most gyorsan mondjunk valami nagyon nagyon. Ez pénzeljár együtt. Csak hosszú távon, csak azért mondom, hogy hosszú távon, én szerintem az oka a kommunikációs krízis kezelés. És ennek hosszú tanulnak... És a kommunikációs fiziskezelés és semmi, semmi pénz nem drága? Hát úgy látszik, a Fidesznél nem. Hát hány ilyen történet volt már, ahol ahol semmi, tehát semmi nem számított a közpénzek közül, csak hogy ő. Hogy másznak egyebek egy között tegnap attól volt, hát nem is apatikus, de kicsit olyan kedveszeget, ez egy milyen szép magyar kifejezés, hogy a magyar nép lehet, hogy nem pontosan idézem, olyan beletörődő, ezt ő se érti, de hát ezzel kell tudni egyet együtt élni. Nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, de hogyha nagyjából érthető az, hogy én mi körül kapizsgálok, te érted azt, hogy itt viszonylag sokan miért hajlandóak 43-as cipőben közlekedni, miközben 44 és feles a lábuk? Hát szerintem ahány ember, majdnem annyiféle ö, oka van a, a dologban. Hogyha ez választás, például választási kampány, most tapolcajka sümegtérségébe, akkor ott például van egyfajta ilyen, Félelem a kisebb. Én inkább a falvakat járom, azt vállaltam föl, régen nekem ez a választói körzetem, úgyhogy <coughs> van sok ismerősöm, volt polgármesterek, vállalkozók, stb. Velük beszélgetek, és ők is valahogy ezt mondják, ami a beszélgetés volt, hogy úgy tűnik, hogy egy picit ilyen apatikusok az emberek, inkább úgy vannak, hogy nem akarnak beleavatkozni ebbe a dolgokat. Tehát van ebben egy ilyen apátia, úgyse tudok változtatni. Most ez a fejem fölött történik, ez az egész, most nem csak a választás, hanem ez a, az egész politika. Kettő, van egy ilyen tartózkodás, ami arról szól, nem akkor kéne be belekeveredni, nehogy valami negatív hogy mondjam, következmény érjen, munka elvesztése, akármicsoda. Jogos Meg van egy. Szerintem néha jogos félelem, igen, igen. Biztos van, amikor túlzó is, de, de szerintem vannak erre konkrét példák, hogy, hogy jogos félelem is. Az apátiának van egy olyan része, hogy nem tudom befolyásolni, vagy egyik útja másikebb, úgyse lesz jobb. Tehát a reményvesztettségnek valószínűleg több motivációja is, vagy több oka is van, és ebből az elegyből jön az Jó, ki. Vagy, vagy, vagy, vagy, vagy adóta és egyáltalán nem érdekli a politika, és ezt az azt, az ő nem Mi lesz vasárnap, és minek a függvényében? Hát ez nagyon érdekes körzet lett ez a... Ugye ez azért beszélünk néha Ajkáról, néha Tapolcáról, mert Tapolca a választókerületnek a központja, de sikerült a Fidesznek megint egy olyan választókerületet összerakni, ami Tapolca, Sümeg, Ajka, ez a három úgymond nagyobb település, amelyik fémjelzi a, a körzetet. Ugye Ajka a legnagyobb település. Na Most ezek a, ezek a települések szociológiailag összehasonlíthatatlanok. Igen. Tehát hogy Ajka teljesen más inkább egyen ilyen iparosodott, Sümeg, Tapolca az inkább turizmus, mezőgazdaság, szőlőszet, borászat, stb., manapság már, és, és pártpolitikai is inkább a tapolcasű megirész az inkább egy jobboldali, szociológiai hátterű térség, ajka meg inkább egy baloldali. Na most ebből az elegyből, ugye, hogy mi fog kijönni ezt, hogy itt hallgatom én is az elemzőket, néha úgy fogalmazom, hogy járkász. bárki. Szerint, te mit, mit érzékelsz? Én bevallom összintén, mivel a 2006-ben indultam ebben a körzetben, akkor ugye mi kormányon voltunk, tehát volt egy pozitív hangulat országosan a, a, a kormány mögött, és újra nyertük akkor a választást. Ahhoz képest én nagyon nyitottságot tapasztalok. Tehát az, hogy a Fideszt utálják, az, az, az egy alapdolog. Tehát nem tudsz olyan emberrel beszélni, nem hallasz olyan beszélgetéseket, ahol nem mérgesek az emberek a Fideszre. Volt talán tegnap előtt beszélgettem egy választóval, és ő azt mondta nekem, hogy ő ugyan Fideszre szavazott, most is Fideszes, de most ezen a választáson nem fog a Fideszre szavazni, mert már szavaz Pat Ferencre, ami jelöltünkre, mert akkor küldeni egy üzenetet a saját kormányának, hogy nagyon-nagyon nem tetszik neki, ami most történik a, az országban, ahogy ezt csinálják. Aztán lehet, hogy 18-ra majd megint Visszamegy a Fideszhez, de most mindenféleképpen tudatosan akar egy ügyműen sárga kártyát adni a, a, a kormánynak, mert, mert nem ért azzal egyet, vagy, vagy nem. Akkor Jobbik vagy MSZP? Nem, ő, ő konkrétan nem MSZP-re szavazott volna, és ez a nagy kérdés, hogy jelenleg ugye úgy alakult, hogy Tapolcán Jobbikos polgármester van, ugye Ajkán baloldali, ebből kifolyólag azt mondják, hogy az elemzők, hogy egy ilyen kikimecs van, tehát, hogy mind a három párt nagyjából hasonló támogatottsága rendelkezik tehát bárki lehet akár De ma bármit igény Orbán Viktor a, helyen, a helyszínen úgy, hogy az úgy hason, hogy felboruljon. a Én azt mondom, hogy a, a miniszterelnököt azért lögték bele ebbe a kampányba, mert hogyha nyernek, akkor majd azt mondja, hogy azért nyertünk, mert én ott voltam, ha nem nyernek, akkor meg azt mondja, hogy ő meg. De mit tud igény? Hát most Tapolcára hallom megy, bár olyan nemzetbiztonsági titok, hogy mikor megy tapolcára korhát. ugye hát ugye mint a gyújcsán nem találkozik a... semmire. Szerintem ott az neki csak megszervezik. Tehát arról szól a dolog, hogy megszüntették ugye tapolcán az aktivágyas betegellátást, ezért ajkára kell mondjuk ordani a többségébe a betegeket, ami azért nincs a közel tapolcához. Úgyhogy azt, amit orbán elvett, azt most lemegy és bejelenti, hogy, hogy visszaadja, és akkor lesz tapolcán. Országos aktiványos. bejött is nem lesz, mert mintha valami ilyesmit is mondtak. Hát róla. most, hogy mondtak már mindenfélét ezek, úgyhogy nem tudom megmondani neked, hogy És mit érzélk ez a helyeken, sz... hogy ez úgy hat rájuk, hogy akkor azt mondják, hogy csak Nem, én azt éppen tegnapot beszélgettünk, és ön is, akik kor, korábban a kórházban dolgoztak, azok nagyjából azt mondták, hogy ezért kár ide jönni, mert nem kellett volna bezárni. Tehát én szerintem az, hogy így a kampány végén a, a miniszterelnök egy órára megáll, Ad egy interjút azt hiszem ajkán, ez az összprogramja ajkán, hogy bemegy a tévébe, vagy nem tudom, valamilyen hírhassonál aztán a helyi tévébe, és ad egy interjút, majd, majd, ha jól emlékszem, sétál valamit egy kicsit sümegen és gondolom ellenőrzött körülmények között, aztán utána átmegy tapolcára bejelenteni, hogy akkor újra lesz kórház, amit ő korábban bezárt. Én szerintem ez már a kampány finisébe olyan nagyon sokat Van -e a jelentősége, hozzátenne. miközben persze, hogy van jelentősége, de mekkora jelentősége van, hogy kinyer. Van lélektáni Viszont is a Hiszen, hogyha Jobbik először nyernek, ugye az, a, a, ezen a módon még soha se nyert. Tehát listásra Minden nyert. pártnak van más a lélektani jelentősége, minden pártnak, meg, meg, meg minden pártnak van hasonló. Tehát ugye azért egy körzetet képviselni az mindig fontos és megtisztelő, hiszen az ott élő emberek érdekét kell képviselni, de pártpolitikai szempontból is, ahogy te mondod, a Jobbiknak az a tétje, hogy tud-e valaha nyerni egyszer egyénibe, nekünk az, hogy le tudjuk-e győzni a fidesz a Fidesznek meg, hogy meg tudja-e tartani azt a körzetet, ahol Hát, nem teljesen ez volt a körzet, de nagyjából 94 óta mindig jobbak, Egy dolgot nyel. szeretnék tőled kérdezni. Gyorssay Felesz azt mondta, hogy eredintől függetlenül van mondandója jövő héten, abból adódóan, hogy mi történik vasárnap. Mi viszonylag régen találkoztunk, neked is van-e a jövő héten mondandója. Persze, ez, ez, ez az a kérdés, tovább. hogy csütörtökön, ha belenézel a naptáradba, Meg lehet. Bejel... nézni. Mert egy brüsszeli utam van. Akkor nézzük e, meg az utat. Nézzünk meg egy pillanat, és ott van egy e, olyan program, ami most itt ilyen külgyi bizottsági takként egy pozitívum van annak ellenére, hogy néha kevés embert érdekel, de, de mégiscsak a világban sok érdekes programon lehet. Hiszen igen, csütörtökön van, ha minden igaz, egy brüsszeli program, ami csütörtök péntek, tehát magyarul szerdán nincsen semmim. Az nem jó, hétfő. Hétfő, jövő hét hétfő, ugye? Igen, mindjárt után. Jövő hét hétfő, ez tizenharmadika, elméletileg semmi nincs. Legyen gyakorlatilag. Akkor most már van. Boldog születésnapot a Köszönöm szépen, tegnap <gül> felköszöntem. Láttam a fényképeket. Ebben most nagyszülőknél vannak, tehát azért kellett, ha hazafelé jöhet még tapócára beugrottam este hozzájuk, úgyhogy örült neki nagyon. Jó, akkor hétfőn vendégül vagy látva, és hogy az egész fél óra nem csak erről fog szólni. Mesterházi Figyelj, lát... egy, egy átmenet, rosszul hallottam, mert a, mintha azt mondták volna az inforádióban, hogy te az MSZP frakció vezetője nem, vagy. Te az MSZP frakció ő, vezetője Nem, ment? voltam. Jó kérdebben van. Akkor vagy én hallottam rosszul, vagy előléptettek. Hát, és most...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 hogy meg fogok csúszni időben, hogy az az e-mail, amiről beszéltem, e, azt, én, e, neked, azt én felolvastam 75 85 tehát nem fogjuk húzni az időt. Húzni az időt már csak azért sem lehet, mert azért az, az emberek gondolkodását beindította, Um, én egyfolytában avval próbálkozom, te ezt tudod függetlenül attól, hogy minden nap találkozunk-e vagy sem hogy permanensen próbálom elválasztani a fontos a fontos talantól, bár szerintem mindannyian így vagyunk, és ugye ebben ez egy adott környezet az ország, a kérdés az, hogy maga az ország mennyire korlátozó tényező, mennyire nem néha az ember úgy gondolja, hogy nagyon néha úgy gondolja, hogy alapvetően saját maga lehet korlátozó tényező az országtól nem teljesen függetlenül de sok szempontból. És hát ervel kapcsolatban alakult ki egy beszélgetés, és aztán itt volt még Mesterházi Attila, és az ember akkor ránéz az órára, és látja, hogy négy perc múlva lesz negyed kilenc, és akkor próbálja nem tovább csúszni időben. Különböző papírok vannak előttem, és a hogy azt tanultam, hogy azért ez nem árt, ha a diákságot befolyásolja a téma ismerete. felolvasom, hogy mit írtak a népszavából, aztán jössz aztán kérdezek én. Nem fogadta a jeles kritusták tagnak való jelölését írja, volt csoportársam Bóta Gábor, a színházi kritikusok cihétől a Pécsi Országos színházi találkozó versenyprogramjának minősítéséhez. A két tulajdonos a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teatrumi Társaság indoklást az értesítés nem tartalmazott, mi nyilván Valóan elfogadhatatlan. Mivel a színházi kritikusok céhe a Magyar Színházi Társaság égészélá tartozik, többen úgy gondolják, hogy a döntés hátterében a Magyar Teátroni Társaság is annak vezetője Vinyánszky Attila, alaknak csákival való konfliktus a régi. A kritikus ugyanis a Kaposvári Egyetem művészeti karán a színházi tanszék vezetője volt, és mint a Vinyalszi oda került vezetőnek távoznia kellett és beperelte. Az egyetemet megkérdeztük Vinyalszit, hogy ő hozta ezt a döntést, azt mondta, hogy ott sem volt, amikor a döntés született, de tud róla, és egyetért vele, és úgy tudja, hogy erről mind a két társaság közösen döntött. Köszönöm személyiségnek tartja azt gondolni, hogy amióta a Nőzeti Színház igazgatója lett csak írásaival, a minimális objektivitás sincs az előadásaival és a vele való jó visszatápoló művészekkel kapcsolatban. Arra a kérést, kérdésre, hogy ezt is elfogadnák, akkor ez sem lehetne egy szakmai indok egy szakmáltal elismert kritikus kizárására a zsűriből vegyánsz az felelte, ha hiszük, ha nem, ő ezzel nem foglalkozott, ő azt tudja, hogy a színházi kritikus cél, ugyan javasolt a csákint, a társaság leszavazta. Az furcsának tartja, hogy ez csak most között a Magyar Színházi Társaság ügyvezetője, Vajda a márta csákival, mert úgy tudja, hogy már az első ilyen ügyben történt és alkalmában leszavazták egy hónappal. Ezelőtt. úgy gondolja, ha a két ügy, valakit leszavaz, az nem igényel külön indoklás, de többen is hoznak az alkudozás, és ezután derül ki, hogy kik azok, akik ott ülnek a zsűriben. vagy állt a megkeresésünkre, azt mondta, azért nem továbbította eddig a döntést, mert még nem teljes a zsűri tagok amit majd a teljes létszám meglét esetén hoznak nyilvánosságra, hogy Csáki külön megkeresésére közölte a róla szóló döntést. Amíg csak ők voltak a posztulajdonosai, nem volt semmi probléma, azokat, akiket a szakmai szervezetek javasoltak, természetesen elfogadták, és ők képezték a júrit Most már egyezkedés folyik, máskor is volt már, hogy nem fogadtak el valakit tavaly, például azt, akik a rendezők javasoltak. Arra a kérdésre, hogy igaz hogy ők sem támogatták csak itt az volt a válasz, hogy ha nem akarták volna őt, nem terjesztették volna a nevét a plénum elé. És így tovább, és így tovább, aztán van itt egy viszonylag érdekes vagy érdektelen vita Stumpf Andrással, ugyanakkor e, olyan értesülés is van, hogy a kritikusok céhe az egyik szakmai tulajdonos a Magyar Színházi Társaság tagszervezette, és hogy az, utó, hogy az utóbbi szerint csak az történt, hogy számos jelöltből válogatták ki a híttagú zsűrit, és csak ki csak a kimaradók egyike. és A Színházi Társaság szerint idén is olyan kompromisszum született, hogy több jelöltről le kellett mondaniuk, magyarul nem te vagy az egyetlen áldozat. Nézzük a történetet a te szemszögedből. Hát most nagyon sok újat mondtál nekem. Uh, igaz, hogy nem olvastam még Bóta Gábor cikkét, és uh, ki ezek szerint ebben szólal meg először. Természetesen enélkül is lehetett tudni, hogy valahol ő áll a dolog mögött, és azért uh, ezt elég érdekes uh, megfogalmazásnak tartom, ami most már bevette magát a magyar sajtóba, ez csak zárójel, hogy ugye Csáki és Vidnyánszki konfliktus. Jó, menjünk vissza. Azt kérdezem tőled, azt hogy a poszton ki van, az ki mindenki delegálod a tagot, és aztán ki dönti el? Nézzük először a Ahogy bóta Ahogy leírta a Magyar Színházi Társaság az egyik tulajdonosa a posztnak, a Magyar Színházi Társaság elnöksége egyébként szerintem nagyon jogosan delegálja ezt a delegálási jogot az ő tagszervezeteinek, dramaturg, cél, rendezők, kritikusok. Tehát mivel a posztban mindenkiből, a poszt mindenkiből, mindegyik cégből van egy. Ezért a Post zsűriében szereplő kritikust, a kritikus C-delegálja borzasztó régen, amióta a zsűri felállása ilyen. Ezek a magyar művészeti társnak hány ilyen fiókja van? Fogalmam sincs. De több mint hét. A ma ez magyar színházi társaság. Bocsá, magyar színházi társaság. E, csak és kizárólag ez adja egyébként a Post zsűriét? Nem, amikor a Magyar Teátrumi Társaság bevásárolta magát a tulajdonosok közé, azt hiszem ez 2011-ben történt. Azóta a két társaság együtt, hiszen ez volt a célja a dolognak, hogy a válogatókról is ők döntenek, akik kiválasztják a posztelőadásait. Tehát egy innen, egy onnan, ugye? Hát ez egy remek dolog, tehát ez is megosztás alapján zajlik. Ki az, aki végül is dönt? A két társaság elnöksége, gondolom, együtt. Együtt dönt arról, hogy ki az a hét ember. Hány hét ember? Hét, azt hiszem. Hányat javasolnak? Hát annyit. Most akkor arról van szó, hogyha valakit nem fogadnak el, akkor a helyére kikerül? A Mi alapjár? A másik társaság javasol egyet, amit már nem egyeztetnek evidensen, a szakmai tagszervezettel. Tehát nem arról van szó, hogy beterjesztenek 84-et és kiválasztanak Odi. hetet, hanem hogy beterjesztenek hetet, és hogyha egyet nem fogadnak el, akkor ott már a nagy nyilvánosság nélkül, korábbi egyeztetés nélkül választanak helyette valakit. Igen, igen, igen. igen. Ami egyébként igen. azt jelenti, hogy az a társaság is, akikhez te tartozol, vállalják azt a, azt a, azt a rizikót, hogy ez bekövetkezik. Tehát azzal mennek el, hogy nem biztos, hogy mindenkit elfogadnak, akiket ők javasoltak. Igen, csak ugye nagyon nagy kérdés az, hogy kit miért nem fogadnak. De ezt... van egy pillanat, ha ezt azért se értem, mert egy hét ember, két tár... akkor a két társaság önmagában úgy van, hogy az egyik négyet visz, a másik hármat. Ez kiegyezteti előtte? Fogalmam sincs. Nem tudok ennek a menetéről, egyik társaságban sem vagyok tisztségviselő. Tehát én... De biztos, hogy azt mondjuk, ami a való? Nem egészen értem. Hát ugye van két társaság, ugye most jól értettem azt, amit mondtál. Igen. igen. Ott a helyi parlament eldönti, hogy a hét ember, akit egyébként a plénumok elé vittek, azokat elfogadják-e. De azt a hét embert előtte valakinek egyeztetnie kellett? A színházi társaság részéről természetesen a tagszervezetek javasolnak, és a színházi társaság ö, őket. Én ezt értem, de majd a teátrúi társaság az szintén hét embert visz magával erre a megbeszélésre? Fogalmam sincs, szerintem nem visz egyet sem, mert szerintem egyszerűen arról van szó, hogy megnézik, hogy kiket javasol a színházi társaság, de ez már csak tipp, és megnézik, hogy abból ki. Jó, de a színházi társaság vállalja annak a rizikóját, vagy, vállal, vagy vállalja annak az údiumát, hogy ott helyszínen, ha nem tudnak megegyezni, akkor valakit neki ejtenie kell? Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, és fogalmam sincs, hogy itt vita zajlik-e, fogalmam sincs, hogy itt érvelés zajlik-e, vagy egész... Jó, de miközben te meg vagy hatódva attól, hogy a színházi kritikusok egy része kiáll melletted, önmagában lehetséges, hogy az a, az a grémium, amelyik viszi a te nevedet, az hagy téged veszni, és onnantól kezdve már szinte mindegy, mert a lavina indul. Itt természetesen erről van szó. Hiszen amikor a Magyar Színházi Társaság illetékeseitől megkérdezték, hogy és vajon miért nem, akkor erre nem kaptak választ. A Magyar Színházi Társaság az kicsoda? A Magyar Színházi Társaság elnöke Csizma Díja, Tibor ügyvezetője, Vajda Márta. Őket ugye a Színházi Kritikusok CH is megkérdezte, hogy ugyan miért történt ez így. Erre ők azt mondják, hogy ezt nevezik kompromisszumnak. Ez a kompromisszum szónak ugyan egy nagyon érdekes értelmezése, de minden esetre az nem derül ki belőle, hogy ők egyáltalán nyíkkantak-e valamit arra, amikor azt mondta, a, mit tud, ezek szerint, amit te felolvastál Vignyászki Attila szájával ott azt mondta valaki mert valóban Vignyászki személyesen soha nem szokott ilyen vitáshelyzetekben jelen lenni azt mondta valaki, hogy azért mert a csáki nem objektív a nemzeti előadásaival nem is értem ezt na mindegy tehát valaki azt mondta, mire nem tudom hogy mi történt, mire azt mondták, hogy jó akkor keressünk más, nem tudom nem tudom, de mind. De akkor valójában téged a Magyar Színházi Társaság elárult? Mert Ö, Hát valószínűleg nem engem. Tehát ez nem ennyire személyes így. Nem gondolom, hogy ennyire személyes így. Azt részt olvasom a Bóta cikkéből, amit nem olvastam, előbb várjál. Arra a kérdésre, hogy volt-e indoklás... Türelem, türelem. Arra a kérdésre, hogy volt-e indoklás, azt mondta, mármint Vajda Márta, hogy a Magyar Teháltalmi Társaság tagjai nem szeretnék csákit. Hát könyörgöm, én meg nem szeretném, amikor három nap után, egymás után esik az eső. Én ezt értem, de az a kérdés, hogy az a mandátum, amivel a Magyar Színházi Társaság rendelkezik, abban benne van az, hogyha a Magyar Teátrumi Társaság nem szereti a Csákit, akkor a Csákit ejtik. Fogalmam sem. Hát ezek szerint igen. Benne van. Márpedig az, hogy téged nem szeret a Magyar Teátrumi Társaság, azt nem tegnap tudták meglefejebb, azt nem tudhatták, hogy ennyire nem szeret. Figyelj. Szerintem nem ez itt a kérdés. Engem nem érdekel, hogy ki mennyire szeret, mert amíg az embernek van, aki szereti, addig ezzel olyan nagyon nem foglalkozik. Ez itt másról szól természetesen, és másról szól a, ez a bizonyos kibontakozott szolidaritási akció is. Ez arról a rengeteg anomáliáról szól, ami a poszt körül van az utóbbi. Éte. Én ezt értem, csak nekem az a legnagyobb gyanúm, hogy mindazok, akik aláírták azt, ami a te neved mellett van, és kiállnak érted, azok ezzel az anomáliával olyan nagyon nincsenek tisztában. Ők kiálltak melletted, miközben ennek az anomáliának az összes részletével nincsenek tisztában, és nagy valószínűséggel a mi beszélgetésünk után sem lesz mindenki tisztában, hiszen már azt tisztáztuk, hogy egy csomó dolgot te se tudsz, és én se, hogy hogyan működik. Igen, de nem ezek a lényegesek ebben, és ezt mindenki látja. És e, ezek az emberek, akik aláírták ezt, ezek nem elsősorban mellettem állnak ki, hanem amellett a e, szolidaritás mellett, ami arról szól, hogy tűrhetetlen, ami a színházi világban zajlik, tűrhetetlen, ami a poszt körül zajlik, tűrhetetlen ez a fajta nyomulás és területfoglalás, ez idézett egyébként, ők, ők ezt írják itt alá. Ezért mondom, hogy ez egy sokkal komplexebb dolog, és szerintem még nincs is vége. Tehát nem vagyunk a végénél. Az igaz, hogy ennek a szakmának már sokszor össze kellett volna fogni. Nyírták a függetleneket, ledarálták a vidéki színházi életet, és így tovább. Tehát rengeteg minden történt itt az elmúlt években. Színigazgatói kinevezések úgy, ahogy ezt te is, és a hallgatók is nagyon jól tudják és valahogy ebben most ebben most ezek az indulatok is felszínre jönnek. Igen, de azt gondolom, hogy az a petíció illeteket, hát amire emlékszem, ami a te nevednél szerepel, az nem arról szól, hogy most akkor tiszta vizet a pohárba, ami a posztot illeti, hanem hogy tűrhetetlen az, ami vele történt. De igen, de abban szó szerint benne van az, hogy a posztot tulajdonló szakmai szervezetek átláthatatlan, érthetetlen és szakmaiatlan döntése miatt. Van néhány újságírónak ez a bolykott kezdeményezése, ez benne van a dologban, ami természetesen már erre a globális helyzetre is utal. Tehát nem annyira személyes ez, bármennyire jó lesik adott esetben nekem, nem annyira személyes ez. Ez tűrhetetlen, hogy azt szerint válogatunk emberek és szakemberek között, hogy nekünk amúgy a mi szempontunkból ez mennyire jó. Egyébként meglehetősen kutarcos is, hiszen ez a tendencia évek óta zajlik, és az Istennek nem sikerül le, nem sikerül le cserélni, még a színházi kánont se, nemhogy a globális kulturális kánont. Én ezt értem, de jelen pillanatban ehhez a Magyar Színházi Társaság is eh, hozzájárul. Az Isten, persze. persze. Igen, csak hogyha azt mondjuk, hogy persze, akkor ez mitől fog megváltozni? Leszámítva, ez... hogy majd egyszer lesz egy ellenposzt, ami nem hiszem, hogy megoldás lenne. Nem tudom, ezen nem gondolkodtam. Mitől fog megváltozni? Hát attól, hogy esetleg valakik erre a valószínűleg három perces döntésre, ami nem nagyon lett végig gondolva, reflektorként irányítanak. Talán ettől, talán semmitől, talán a... Mit tudom én, nem tudom. Erre nincs ötletem, de mondom, ezt nem nekem... Nem érzem ennyire személyesnek a dolgot. Nem, nem érzem, és a... Attól függetlenül nem érzem, vagy azzal együtt nem érzem, hogy kétségtelen, hogy a dolog mögött ez áll, és ezt azért szeretném elmondani, hogy ez a bizonyos csáki-vignászki konfliktus, ez az úgynevezett konfliktus, ez egy elég sajátos konfliktus. Ez azzal kezdődött, hogy ott dolgozott egy csapat a Kaposvári Egyetemen, a Vignászki Attila ott megjelent, és úgy kirúgott bennünket. Én ezt értem, de most mik miköz Na most ez nem egy konfliktus, ettől én kritikus vagyok, ha elmegyek a színházba, legyen az a mostani nemzeti színház, vagy bármelyik, akkor ne ülök, megnézem az előadást, és megírom, hogy szerintem milyen. Nem azt írom meg, hogy szerintem milyen, amit nyász ki Attila. Én ezt értem, de mégis vissza kéne menni a kh hoz A helyzet a következő. Van itt két grémium, amelyik együtt választja ki a szakmai zsűrit. Igaz? Igen. Az, hogy a két grémium egyébként rendelkezik-e nevekkel, és hogy azok a nevek kicsodák, azt az illetők tudják-e? Tehát a jelöltek, tisztában vannak-e azzal, hogy ők jelöltek? Ö, gondolom, hogy... Elnézést, a... ez innen nem gondolom. Te tudtad de hogy jelölt hát vagy? Hát azt természetesen tudtam, hiszen a szinikritusok céljében egy szavazás van. Oké, okay. ezt követően te elvállaltad, hogy te jelölt vagy. Igen. Tisztában voltál-e azzal, hogy ez 2011 óta talán, vagy 2012 óta úgy megy, hogy a két grémium leül, és együtt egyeznek meg a nevekben, amiben egyébként előfordulhat, hogy te vagy bárki más kikerül. Ezzel tisztában voltál-e? Na akkor el kell valamit mondanom. Nem. Ugyanis, ugyanis tisztában vagyok-e. Elvben természetesen, bármennyire helytelenítem, tisztában vagyok, hogy a Magyar Teatumi beleszólhat. De akkor hadd színesítsem ezt egy olyan információval, ami most nem hangzott el sehol, hogy engem tavaly is a színekritikusok céhe, tavaly is engem szavazott meg, pontosabban tavaly szavazott meg engem, akkor is volt egyeztetés az űriről, ha akarod tudni, akkor csont nélkül átmentem, amire nem vagyok büszke, tehát elfogadták, úgy volt, hogy én fogok ülni az űriben. Ez volt a tavalyi évben. És az utolsó pillanatban egy családi ügy miatt, tehát egy erősen magánügy miatt, azt kellett mondanom, hogy nem tudok tíz napot ülni ott Pécsett és dolgozni, mert valami olyan, dolog történt a családban, ami miatt nekem Budapesten kellett lenni. Ezért az utolsó pillanatban került be az az utánam a szavazásban utánam legtöbb szavazatot kapó Karsai György. De tavaly ez el volt fogadva. Magyarul egyáltalán nem számíthatszom arra, ha tavaly még jó kritikus voltam, akkor itt én már nem vagyok elég jó kritikus ahhoz, hogy benne legyek a zsűribe. De tavaly is tisztában kellett azzal, hogy legyél, hogy egyébként létezik, hogy elfogadnak, és létezik, hogy nem, és az elővi következetben? Ö, hogy mondjam, persze, hogy létezik, de hát ez csak azon az alapon létezik, és ne fogadjunk már el normálisnak minden abnormalitást, mert többek közt ez az a egyik hiba, amiben a színházi társaság belecsúszott, tehát Persze, hogy létezik. Ez úgy létezik, mint ahogy manapság az összes anomália létezik ebben az országban. Ja, de azon ne tegyük túl magunkat, hogy rajtad kívül ezek szerint ebben a rostában permanensen és mindig, legalábbis 2011 óta, emberek kiesnek, mert hogy többet javasolnak, mint akik lehetnek, illetve ha nem javasolnak többet, mindig is egyezkedés kérdés, és hogyha valaki ellen vétót emelnek, akkor az onnan kikerül. Tehát nagy valószínűséggel nem te voltál az elmúlt időben az egyetlen, bár létezik. A kérdés az, az, hogy ők vajomért nem tiltakoztak, illetve létezik, hogy egyáltalán nem voltak ilyenek. A kérdés az, hogy miután te tisztában voltál azzal, hogy jelölt voltál, e, ugye Vajda Mártának itt van egy többé-kevésbé érthető, érthetetlen magyarázat, hogy ezt miért és hogyan közölte veled, de a hírt magát, hogy nem fogadtak el, honnan tudtad meg és hogyan? A hírt magát honnan tudtam meg, hogy a Facebookon ráírtam a Vajda Mártára, és azt mondtam, hogy mivel ebben az időben, amikor a poszt van, több fesztivál van. Tudnom kell, hogy a poszton én nekem dolgom van-e, tehát ott leszek-e. egyszerűen tudnom kell, hogy mit fogok csinálni másfél hónap múlva ahhoz, hogy az időmet be tudjam osztani. Ez nyilvános Facebook oldal volt, vagy magán Facebook oldal? Tessék? Ez nyilvános Facebook oldal volt? Hát akik ismerik őt meg engem, azok dehogy is fenél. Hát ez egy teljesen privát magán. Oké, okay, rendben van, amire azt válaszolta, hogy hogy, ja, nem, Judit, bocs, még nem hoztuk nyilvánosságra, de hát az a helyzet, hogy te nem vagy benne a zsűribe. Amire te? Hát nem mindentől nyomlapestéke. Vagy micsoda? Jó, mit? de a dolognak az a lényege, hogy a nagy nyilvánosság köztük én tőled tudjuk azt, hogy te nem vagy benne a zsűribe. Nem. Nem tőlem tudjátok, mert én abban a pillanatban írtam egy levelet, ami már viszont egy hivatalos e-mail, vagy nem tudom én, hogy mondjam, a kritikus elnökségének hogy amúgy ti tudjátok-e? Tehát azt akartam tudni, ugye hogy, le, hogy ők sem szóltak még nekem. De nekik ezt tudniuk kellett? De, de nem tudták. Hát hiszen ez az, hogy ők se tudták. Ők se tudták, tőlem tudták meg, és akkor kezdték el kérdezni, az tegnap előtt volt, akkor kezdték el megkérdezni majd a Mártát, hogy mi is van itt. Tehát, hogy magától a társaságtól a társaságnak vezető alkalmazottjai függetlenítik magukat? A társadalom, kik a vezető alkalmazottak? Hát a Vajda Márta. Ö, én nem tudom, hogy függetleníti-e magát, minden esetre erre a kérdésre válaszolta azt a kritikus cél elnökségének, hogy ö, valóban így van. Tudod a kritikus cél elnökség az része ennek a színházi társaságnak, nem? Hát mint egy tagszerve. Hát arról beszélek. Magyarul, hogy ez az informálás, ez eddig elmaradt? Elmaradt. Vajda Márten kívül a Magyar Színházi Társaságban, a Csizmadia Tiboron kívül még vajon kitudta, vagy ez téged nem nagyon Fogalmam fog... sincs. Fogalmam sincs, mint ahogy azt sem tudom, hogy az elnökség részéről kitárgyalt a teátrumi társaság elnökségével. Nem tudom, ezeket nem lehet tudni. Azt sem tudom, hogy az elnökség többi tagja tud -e erről. Egyről véletlenül tudok, mert egy, az egy, a elnökség a színházi társaság egyik emberével lényegtelen, hogy kivel összeakadtam az utcán aznap, és megkérdeztem, hogy tud-e erről, és azt mondta, hogy fogalma sincs. Tehát nyilván az elnökség másik tagjai tárgyaltak, és nyilván ez is lehetséges. Tudjuk-e azt, hogy bárki egyébként kezdeményezi ezt követően, hogy a Magyar Színházi Társaság vezetőségét lemondassák? Fogalmam sincs, nem tudom, hogy kezdeményezik-e. Mert hogy egyébként kiállnak melletted, az szerintem a dolgok kisebbik részei. Itt a dolognak az a lényege, hogy a magyar színházi csak ebben az a helyzet, hogy tavaly épp úgy kitetted magadat ennek, mint idén, csak tavaly nem jött be, idén meg bejött, tehát tavaly is bekövetkezhetett volna. Tavaly valamiért nem következett be, most meg bekövetkezett, akkor nem érdekelt az indok, hogy miért mondtak igen, most meg ugye érdekes, hogy vajon miért mondtak nemet. Maga a mechanizmus az, amivel baj van. Ez így érde... Szerintem ez így érdekes is, ugye? Tehát tavaly még megfeleltem arra, hogy a poston szereplő előadásokat kritikusként zsűrízzem idén valami okból, nem. Nyilván nem erről van szó, tehát ez hülyeség ezzel eljátszani. is. De lehetséges, hogy Csizmadia Tibor és Vajda Mártának az ellenállása csökkent, ezt se tudhatjuk? Fogalmunk nincs, hogy mi történt ezt ott azon az ülésen. Nem nem tudhatjuk, a valóságismeret azonban azt diktálja, hogy tavaly ez valamiért. Ö, senkinek nem szúrt szemet. Mármint mi? Tavaly óta el, eltelt egy év, az én nevem. És tavaly óta eltelt egy év, és ezek szerint, ahogy te most felolvastad a Népszava cikkéből, Vignyánszki Attila nagyon felidegesedett. hát mit csináljak? De ő azt mondja, hogy neki nincs köze a döntéshez. Ö, ez nem igaz, azt mondja, hogy nem volt jelen. Nem volt jelen? Sincs jelen. Hát Jó, de, de figyelj, figyelj, Judit, ez a döntés nem jöhet létre a Magyar Színházi Társaság beleegyezése nélkül, már pedig az a mechanizmus, hogy azokat ketten megegyeznek. Magyarul, ahogy ezt szokták mondani politikusok, a potenciális lehetőség egy tízes skálán tízesre benne van. Az, hogy éppen sikered van-e vagy sem, az lehet a mázli kategóriája, amiközben te persze joggal szeretnéd tudni, hogy éppen miért igen és miért nem. Hát igen, csak éppen úgy gondolom, hogy ha ez egy magára valamit adó szakmai rendezvény, akkor nem egyszerűen a mázli kategóriája. Embernek tökéletesen igazad van, de maga a Magyar Színházi Társaság megy bele ebbe a dílbe. Persze, persze, persze, erről van szó, Isten ments, hogy persze. Jó, de én nem azt szeretnék olyan klubnak a tagjai lenni, amelyik egyébként ez. így fogad a tagjai sorába. Igen, az az érzésem, hogy ebben az, ebben az irányban megy tovább majd ez a történet most. Magyarul ez most nem feltétlenül a posztról szól, ez arról is szól, hogy az meg is uralkodj, és ez megy. A saját berkeiden belül is megy. Persze, persze. Így Tehát ahányan kiállnak melletted, közben az egész történet nem jöhetett volna létre, ha egyébként mindenki kiáll melletted de ez nem jött létre. Így van. Tehát, hogy az ember kétszer is mellettem. meg. Tessék? Nem mellettem. Még egyszer elmondom. Nem mellettem. Hát az elf mellett, ami alapján kiválasztják a hét embert. Így van, így van. Jó, csak azt mondom neked, hogy ez tavaly is így volt. Tehát annak a lehetősége, hogy ez megtörténik, tavaly is fennállt. Legfeljebb te azt kérdezheted, mint ugyanúgy viselkednék, mint te. Elmennék Vigyánszki Attilához, hogy annak idején elmentem Trombitás Zoltánhoz. Ez 1996-ban, vagy 97-ben történt, és azt mondtam, Trombitás elvtárs, legyen szíves, mondjam már meg nekem, hogy mi a fialával a baj, és ebből ennyi című műsor is kész. Ez megteheted. Nyilvánvaló, hogy kettőtök között Vigyánszki Attilával nem ilyen a helyzet, Dacára annak, hogy az nem volt egészen más a trombitással, mint köztetek, persze kérdés az, hogy ez mennyire lenne álságos, létezhetek közöttetek, nem békekötés, de valamiféle eszmecsere, fogalmam sincs. Azt sem tudom, hogy te ennek vagy az áldozata, sok szempontból erre mutat az irány a vektor. Biztos, de mondom, én ezzel nem tudok más csinálni, mint nem foglalkozni. Ez egy történet, ami megy a, a maga jogi útján. Természetesen én a Kaposvári Egyetemmel éppen ezért perben állok, itt mindjárt van egy elsőfokú ítélet. Ezzel én nem foglalkozom, hiszen ez a dolog két éve történt, lassan két éve, ezért én fogom magam, vagy másfél éve, fogom magam és csinálom tovább a szakmámat, tehát színikritikákat kritikákat írok. Az pedig, hogy én színikritikákat kritikákat írok, az egész más alapokon nyugszik. Én nem lennék tagja ennek a színházi társaságnak ebben a formában. Vagy ha tagja vagyok, akkor az tudomásul venném azt, Uh, igazad van, akkor kövessd a mai sajtót. Követem a mai sajtót. Akkor jó. Mert ugye ezt fogod bejelenteni? Uh, nem, hát uh, ezt nem, én nem tudom bejelenteni, tehát én csak a kritikus célből tudok lépni. Hát akkor lépni. Uh, nem attól leszel kritikus, hogy tagja vagy a kritikus a céhének. Ebben neked teljesen igazad van, és ez is egy opció lenne, de minden esetre a kritikus célben most zajlott egy szavazás az elmúlt napokban, ami nem erről szólt. De a kritikusok célja az kiválhat a Magyar Színházi Társaságból, mint olyan? Hát persze, hogy ki. Hát persze, hogy ki. És akkor lesz Magyar Kritikusok Társasága? A katona József Színház néhány éve kilépett ebből. És akkor önállóan lesznek majd, és akkor lesz a Theatrumi Társaságnak is kritikus tagozata, meg lesz a Magyar Színházi Társaságnak is kritikus nem, A Magyar Színházi Társaságnak, ha kilép belőle a kritikus cél, akkor nem lesz. Igaz, jól beszélsz, akkor lesz egy, lesz egy, lesz egy önálló, igen. Akkor lesz egy önálló, a theatrum nincs kritikus Jó, én amondó vagyok, Judit, nem annak kell örülni, hogy hányan álltak ki melletted, mert az nem biztos, hogy a poszt megújulósát szolgálja. Én, ha, leg, ha magamra hallgathatnék, akkor azt mondanám, hogy szakad le az egészet. Ez benne volt a Kübliben tavaly nem így történt, szahard le, mert ha nem szaharod le, akkor vagy meg kell mászni a rejszágot, és ki kell tűzni rá a telobogódat, ami egyébként egy nagyon bonyolult folyamat, és nagyon sok energiával jár, vagy egyszerűen végzed a dolgot, és tudomásul veszed, hogy az emberek ilyenek, nem jó, hogy így van, de én azt mondanám, hogy szahard le. Igen, de én meg azt gondolom, én amúgy személyesen, tehát sem más nem csinálok, mint ahogy tegnapi színházba voltam, mai színházba leszek, tehát én csinálom a munkámat, nem fogadja ezt föl az életemet, viszont azt gondolom, hogy ez most itt azt jelzi, hogy, hogy sokaknak itt összegyűltek ezek a dolgok. Itt nagyon súlyos dolgok történtek az elmúlt időben. Megszűnt a Sputnik, megszűnt a Nemtör. Ezek be ne vannak darálva. És egyszerűen itt valami... Jó, de ez mennyiben, kö, mennyiben a, kö, csatlakozik ahhoz, hogy te nem leszel a poszton? Abban, hogy ennek tudjén szakadt itt, tehát gondolom néhány ember. Jó, nem tudjuk, Judit, nem tudjuk. Én amondó vagyok... Én azt gondolom, hogy ez nem egy személyes ügy, itt nem mellettem állnak ki annyira, nem engem szeretnek ennyire, hanem egész egyszerűen ki ne, Jó, kinek... Jó, adáson kívül valamit meg kell, hogy kérdezzek tőled. Jó. Ba meg, akkor te vagy az idősebb, nem adhatok neked tanácsot. Uh, adáson kívül voltunk. Uh, én azt tudom neked mondani, hogy én értelek, ismerjük is egymást. Uh, én nem mondom, hogy a sérelmi politizálás szól be, de tízes kállán biztos, hogy azért néhány fokozattal benne vagy. Uh, ennek a megoldását Valószínűleg csak úgy lehet megtenni, ha te valamilyen módon, legalábbis személyesen, le leszaharva a színházi a posztot, mindent, ha ezt te tudnád tisztázni a, a vigyázki Attilával, hogy ez be tud-e következni, vagy sem, erről nekem halvány gűzöm nincs. Én azt mondom, hogy azt az energiát, amit ebbe ölsz, nem lesz eredményes. Szétforgácsolódik, más irányba visz. Nem vagyunk. Most adásban vagyunk, ez már adda csak az életkorodat miatt, abban nem voltunk adásban. Könyördöm, az ég szerelmére. Én nem ölök ebben nem tudom mennyit. Nekem nem ezen jár a fejem. Nekem baromi nagy mázlim van, mert a kritikus szakma az olyan, hogy amikor bemérsz a színházba, akkor azzal foglalkozol, tehát engem bármi ér, és ez vonatkozik az elmúlt időszak annyi konfliktusára. Én nem örlöm szét magam ezeken. Jó, ezt hiszem is neked, meg nem ismerlek téged. Én is felhívnám a saját céhemet. Hál' Istennek én semmilyennek nem vagyok tagja. Örülj, hogy egy hetet felszabadult. Ennyi. Ennyi. Hadd legyek annyira cínikus, hadd örüljelj annak, hogy az a heted másé. Értem azt, amiről beszélsz, én azt érzem, hogy ez még nem a forpontja ennek a történetnek. Én is azt érzem, de azt is érzem, hogy a forpont az tőlem független. Tehát az nem miattam van a forpont. Ezt is érzem, de én is azt érzem, hogy ennek a folyamatnak nem itt van vége. És ez rendben is van. Ez a szakma nagyon szolidaritás hiányos volt az elmúlt időszakban. Most se lesz nagyobb mértékben az. Az, ami itt most történik, nem e felé mutat, legfeljebb a vektorok összeállnak, meg szétszóródnak. Figyelj, másképp látjuk ez is így van, még azt kívánom, hogy a hátralévő évtizedeidben a fontos dolgokkal lehessen foglalkozni, miközben nem azt mondom, hogy ez fontos talan volt. Ennek az egésznek a megújulása szerintem most nem aktuális. Itt most ez egy aktuális csata, de nem fog a háborúit eldőlni. Lehet, hogy nem fog a háborúit eldőlni, csak hogyha semmilyen csata nincsen, akkor egészen biztosan nem dől el a Igazad van, az viszont nagy kérdés, hogy ez a csata mennyire lesz tisztázó, próbálok majd valamelyest jobban látni. Örülök, hogy hallottalak is őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm. Hajrá csaki És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.